إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nakon zahvale uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala i salavata i salama na njegovog poslonika Muhammeda salallahu alihi wa sallam <kuh> pošto je ovo završeno predavanje govorit ćemo i mi o jednoj tački u akiri oko koje je ulema složna i oko koje se ne vode nikakve rasprave a to je vjerovanje u sudnji danas. A ove teme koje su nam ostale nadovezivati na ako Bog da bit će prilika odruženja s ridom koja imaju u nastavku, ako Bog da poslije družit ćemo se s njim. Šta znači vjerovanje u sudni dan? Kaže ulema Lema <hih> vjerovanje u sudni dan počinje sa izlaskom duše Počinje sa izlazkom duše. Taj izlazak poslanih s.a. opisao je u hadisu na sljedeći način. Kada čovjeku prikuči smrtni čas, dođe melek smrti u pratnji nekoliko meleka, pomagača ovi budu udaljeni od čovjeka koliko ih može vidjeti, koliko vid može dopretiti. I pomagači meleka smrti ostanu udaljeni, a melek smrti pristupa i važeњу duše. Imam gazali kad je govori o tome, i drugi učenjaci kažu Bol koji čovjek osjeća u ovom tijelu, je u principu bol koji osjeća duša, iako je zaštićena tijelo. A zamislite kakav je to onda bol kada ide direktno na dušu ide direktno od Meleka. Ne od prijedmeta ili nešto. Od Meleka. A znamo da je selam na vrhu svoga krila podigo cijele stanovnike ono, Lutovog naslja. To je bilo nekoliko mjesta u tom području. Na vrhu svoga krila Džibrije na vrhu je to podigo i prevrnuo naopak. I kaže u Lema principu Bol kada čovjek može da vrisne, Kad može da skoči, to je bol u domenu ljudskog, ali smrtni taj bol je bol kada čovjeka ostavlja bez glasa. Kada u principu ovo što mi vidimo da je komao, da se ne može tijelo mrdat, to u principu duša je u takvom stanju, da tijelo više nema snage da se pomira, A bolovi su neslostni inače. I melek smrti kad povlači dušu, kako kaže u Lemana u slomu Hadisa, izglači je prvo iz nogu. I noge se hlade prvo. Zatim ide prema gore. Dok ne dođe do glave. Iz glave izlazi i posljednja i onda oči prate kao što navodim Amduhari, muslim u svom sahihu, da je poslanisan Allah, kada je ušao kod Ebu Seleme, koji je umro, našao ga otvorenih očijom. I onda je on prišao i sklopio mu oči. I kaže, da pogled prati dušu kad izlazi. I taj moment izlas kad duše iz glave, diže se, kako kaže ulema Lema Pir, da ili taj nekakav a, taj vid nije više ovakav kod čovjeka i vidi ono što prije nije vidio. I to je prvi moment kad čovjek vidi dušu kako izgleda. Znači vidi dušu. Da izlazi i vidi meleke koji je nose. I tad mu se pokaže mjesto koje ga čeka. I tad ne vredite obaviši. To mi zovemo ono kad dođe duša do grkljana. To je u principu znači do glave kad dođe i odatle izlazi duša. Kažu učenjaci Ako duša bila dobra, ako je bila djernička duša, radila dobra djela i čista, meleci dođu u lijepom obliku, dođu sa lijepim mirisima, dođu sa dženeckim čefinima i umotaju tu dušu. I onda tu duš, duši govore da izađe što lakše i govore, ovi nemoj se bojati. I nemoj se žalostiti, to jest, nemoj se bojati onoga što će doći, jer ti si bila duša koja je vjerovala u Allaha, vjerovala u njegove melake, u objave, u poslanike, u sudnji dan, u odredbu dobra i zla. Ti si duša koja je za života pripremila dnevnih namaza dosta, prepostila dosta Ramazana, dala zekata, sadake koliko je mogla. Poštovala je roditelje, slušala koliko je mogla, činila je dobro svakome koliko je bila u stajanju. I zato kažu, nemoj se bojati onoga što te čeka poslije, a čovjek se po prirodi boji neizvijesnosti. Govore o mjaleci, nemoj se žalostit, to jest, kako kaže Ulema, onoga što ostaje, i zato boj. Nemoj se žalostit, jer ti si svo, time što si dobra duša. Vjernička duša zaslužila da Allah Đelešanu učula ono što je ostalo iza tebe. Od žene, od djece, od imetka, od bilo čega. To su, kao kažu učenjaci, <coughs> pardonim u Fesiri, značenja riječi u kojoj Malešanu kaže. Iketu, hafu, Spustit će im se meneci i govoriti. Nemojte se bojati, to jest onoga što vas čeka, i nemojte se žalostiti zbog onoga što ostavljate. Nakon izlaska dušete, koja je bila dobra, meleci se penju s njom do zemaljskog neba. Otvaraju se vrata, jedna, druga, treća, i na svakom nebu meleci pitaju, čija je ovo lijepa duša koja ovako mirši. A kaže poslanih sallallahu a.s. kad vjernička duša izađe iz tijela, raširi se takav miris kako on na dunjalku nema ovojši. I onda svi meleci koji osjeti taj miris i vide tu dušu, mole oprosta za tu dušu. Moli Allah a.s. da se smiluje toj duši i mole Allah a.s. da prihvati tu dušu. I kada dođe do sedmog neba. Onda Allah Đelešanu naredi da se upiše ta duša u kitad, u knjigu zove se Ilijun, knjiga u koju se upisuju uzvišeni veliki. A svaki vjernik je uzvišeni i veliki, makar bio najsiromašniji i najslabiji na njama. To su kod Allaha mirila. Nisu bogatstvo, ni ugled, ni rod, ni ništa drugo. Samo ima. Nakon toga Allah Đelešanu naredi da se duša spusti i vrati. Da se sastavi sa tijela. U tom momentu, poslani s.a.v. u hadisu je rekao, koji bilježi ima muslim u svom sahihu, da taj umrli koji tad se spusti, čuje i glasove i topot koraka onih koji odlaze iz njegove džanaze. Čuje glasove. To je zabilježeno u sahihu muslima. Kaže u to je taj prvi prelazni period iz Dunjavu kao Ahiret, I samo tad umrliču i posle toga ide u drzah i ne čuje više. Ali taj numenak prelazni i tada mu dođu dva meleka i postavi ga da sjedi. I onda ga ispituju, ko je gospodar, koja ti je vjera i ko je poslanik. Ako odgovori, dobija dženecku proši prošivi se njegov kabor i osvijetli se. Ako ne odgovorim, onda spada u drugu vrstu duše. A to su duše za koje je poslanih s.a.v. rekao da meleci po njih dolaze u ružnom obliku. Dolaze sa čefinima koji su od trnja i bodlikavog materijala, poput bodlikave žici, kostriti. Zatim dolaze sa mirisima katrana i paljevine kada melek, melek smrti dolazi da je uzima neće da izađe zato u ajetu Allah Đelešanu kaže da će meleci govoriti udarati ih po i govoriti ah riđu pusekom pustite nam svoje duše kaže ulema lema komentatori Kur'ana u ovom ajetu kada meleci govore pustite nam duše dajte nam duše jedan od komentatora kaže tako mi je Laha, Oni melecima ne daju duše gore nego škrtac što ne daje metka svom parteru. Škr čovjek. I duša pokušava da bježi. Jer ona zna da se nije pripremila za to. I ne zna šta je čekao u principu, a nema učješnje vijesti kao što vijednikima. Da se ne boji i da se ne žalosti. I onda bježi i naravno da takvo povlačenje bila teža. U jednom hadisu Poslanik sallallahu alejhi ve sellemaj te uporedio sa kukom koja ima druge kuke i da se stavi u mokru vunu. Ne rastješ I da se povlači. Naravno da je to još još u daljini. To je prvi su se dolazi taj period nakon toga brzah Gdje duše borave kako je ko zaslužio. Neko uživa, dobije dženevsku vašću, kako je poslanik sada najavio, a neko zaslužuje džehennemsku kaznu. Naime, bilježi imam Buhari u svojom sahiju, da je poslanik sada svaku jutro posle sabaha pitao sahabe, šta je ko sanio? Je li ko sanio, kakav san? I ako bi neko ispričao svoj san, Poslanih sallalahu je rekao, vidio si dobro, iako Bog da ureduje. Jednog jutra je pitao, je li koji šta sanju, niko se ni javio. Kaže, ja sam noće susnio jedan san, a snovi poslanika su šta, sto posto. Kaže poslanih sallalahu, usnu su mi došla dvojica i poveli me sa sobom. I dodali su me do čovjeka, kome stavljaju jednu kuku na desnu stranu, drugu na lijevu, i tako ponovo svaki put vraćaju, mučeći ga Pitam Pita monu dvojicu, koja je ovaj? Kažu, hajde s nama još. Dođu do drugog, stoju u krvavoj rijeci. I dođe do pola rike privajući i vrati se na obalu, a čovjek na obalu i natrpava mu kamenja u usta i vrati se polu. Pa šta je ovo, koje je ovo, kaže, hajde s nama još. Dođe do trećeg, zatekne ih u bunaru. Kaže, ima jedan bunar, po sami se nam je gore uzak, dole širok. I čuje se vriska, galama, bitka i tako dalje, I zatekne ljude, muškarce i žene, potpuno bez ovjeće. Kada se vatra potpali, oni e, zavrište i se gore. Kad se spusti, oni se vrate i stalno tako. Ko ovi, kaže, hajde s nama još. Kasnije je došao do jednog starca, jednog čovjeka koji se, koji bio sa djecom, pored jednog stavla, jedno ogromno veliko stavlje. Pita, ko je ovaj, kaže, hajde s nama još. Poslije je došlo do jednih kuća, poznam se nam opisuje da je video te kuće, da su dao malo lijepe i slično. Za koga je ovo, kaže, hajde s nama još. Kad su došli na kraju, kaže poslanih salavlaha, obišao sam s vama noćas dosta toga. Možete li u meni sad reći šta sam ja to video. Kažu Kaže njemu jedan od te dvojce ono prvo što si vidio, što ga skuka malim to je čovjek koji je laž i širio na zemlju. Izgovori laž i ona se uzme od njega, proširi se i izazove Fesadi, nerijed na zemlju. On će onako ostati do skljametskog dana. Onaj što je bio u rijeci, što je bio dopola, to je čovjek koji je lijeo kamat. Koristio se kamatom, zarađivo na kamati i tuđu muku isporištavao, jer u principu kamata je šta, dođeti čovjek koji nema za nešto što mu treba, potreba i ti mu daš, ali tu njegovu potrebu naplatiš. To je u principu kamata, sad mi je uljepšali, neuljepšali, drugim nekakvim nazivima, to je to. I zato je bila zavranjena u svim šarijetima, kod svakog poslednika. Oni koji su bili na onom punaru, kaže to su gludničari. Ljudi koji su učinili blud, nezakonit. Naši vam braćuci su imali odnose. I oni će onako ostati do sudniga dana. A onaj starac što je bio to je Ibrahim ali se vam sa djetom koja su umrla maloletna. One kuće lijepe koje se ljudi govore to su kuće za virnike. I kaže, podigni sad glavu. I poslani Heserlem kaže, podigao sam glavu i vidio sam nešto poput oblaka. Kaže, ono je tvoj dom. Kaže, poslani Heserlem, mogu li ući ja u taj dom? Kaže, ostalo ti je još malo. Kaže, ja sam bio Dribrin, ovo ovaj je bio Mikail i mi smo ti to pokazali način. Znači, to je bio san poslanica, samolahu Heserlem, koji je istina. I koji nam govori o tim kaborskim patnjama nekih ljudi koji su zaslužili svojim djelima nešto tako. A za vijednika poslanih sallahu a.s. kaže, da iako je u ljepoti, prosvjetli mu se kabor, proširi se koliko pogled može dopriti, donese mu se dženecka bašća, svako jutro mu se pokazuje mjesto koje ga čeka posle keameckog dana. I, iako je u takvoj ljepoti, kaže poslanisa Allah, da svako jutro i svako večer, kad mu se pokaže to mjesto, moli Allaha da obrza sudnji dan. Da obrza kirametski dan, da dođi na mjesto koje ga čeka. Nakon tog brzaha spada vjerovan na sudnji dan. I tako takozvani kijamecki dan. Kaže poslanisa na Allahu a.s. u hadisu koji bilježi ima muslimi u svom sahihu, neće nastupiti sudnji dan, odnosno kijamecki dan, sve dok se na zemlji bude i govorilo Allah, Allah. Znači dok bude i najmanji vidi baadeta, neće nastupiti kijamecki dan. Pa poslanisa u musnedu imama Ahmeda, Prenio je Hadis, da su najgoriji ljudi, koji izgrađuju bogomalje na kaburovima svojih vjerovjesnika i dobrih ljudi, i ljudi koji će Kejavnetski dan dočekat žive. U to vrijeme, se Selem je rekao, da će na, biti napuštena svijeta mjesta. neka će biti napuštena i Kejava će biti srušena. Medina će biti napuštena, neće u njoj niko živjeti. I onda... <clears throat> U drugim rivajacima je navedeno da će biti uzdignut Kur'an. Znači, ni jedan, kaže Ulema, primjera Kur'ana, pardon, neće ostati. I ni jedna osoba u čijem srcu bude i jedan ajet kur'anski neće ostati na I onda će, naravno, prvi, prvo puhanje u sur i sve će živo pomrit. Kaže Ulema, ulazi tu sve što je živo, pa čak i dušu vrza. Meleci. Osim onih koje Allah izuzme i spominuto je na jednom ili dva mjesta u Kur'anu da će biti neki izuzeti, ali nije precizirano koji. Neka ulema kaže, odnosno, misli se na sve što je stvoreno za vječnost, poput Hurija u džennetu i sl. A što se ovoga svijeta, sve što je bilo će povriti. I proći će, kaže Ebu Hureyne, radijallahu anu, kako je prednjav od poslanika, četrdesit. Nije precizirano čega, godina, dana ili šta. I onda će biti drugo upuhanje u sur i dolazi proživljenje tada. Koliko će imamo vremena? 6 minuta, dobro. <clears throat> Melodina muslim u svom sahiru. Da će tada pasti kiša koja će biti tako gusta, ličiće ljudskoj spermi. Tako je opisano u hadisu. I svaki dio tijela, svaki dio tijela, koji bude zemlja izgrizla i koji bude istruho u zemlji, a u principu ljudi istruhnu, ljudska tijela istruhnu, ponovo će se vratiti na svoje mjesto. Učenjaci zato navode do dva kor'anska aeta kao dopis. Prvi dokaz je, a aetu koju Malađe kaže, Tam, tam, tam, ardu Mi znamo šta zemlja uzme od njihovih tijela. Znači, najmanji dio tijela koji zemlja uzme, Allah šano uzna za to. I drugi ajed, u suri Asin, kada su došli i pitali, kako će Allah šano poživjeti istuhle kosti, pa Allah šano rekao, recio živjeći i onaj koji ih je stvorio i prvi put. Znači, dolazi do tog proživljenja i kaže ulema Lema da će ljudi biti proživljeni u takvom obliku kakvom su umrli i odjeći u kojoj su umrli. Odjeći u kojoj su umrli. I ti će fin nakon izlaska iz kaburova. Ponovo će ispravnuti i ostaće svaki čovjek od Adama i Sala do posljednjih čovjeka na ovome svijetu ostaće potpuno bez odjeći. I zato kad je poslani sa Sala to A rekao, a iši, ona se začudila, kaže, pa znači ljudi gledati jedni u drugih. Kaže, poslani selem, će biti puno ozbiljnija i gora nego da gledaju jedni od drugih. Neće nikom biti ni do koga. I onda spada tu e, mašer, skupljanje, spada tu polaganje računa, laganje dijela, prelazak si sirat ćuti, dolazak na kantaru, znači kantara to je jedno mjesto ispred dženeta koje je poslani selem opisao. Mjesto je svoj džernet, oni koji će ući u džernet, kad prijeđu sirat čupriju, halalit se međusobno, izmirit neke nesuglasice i nepravde koje su imali, i onda će potpuno čisti, biti spremni da uđu u džernet. Svako na svoja vrata. I svaka osoba će, kaže po sve sve znati svoj dom bolje nego što je znao u svoju kuću na dnevom. da zbilja budemo od tih koji će... To je doživjeti, takvi biti i kojima će Salah šalno smjerovat. Kolo kao lihada, vastakfirullah sallam na bilo. Molim Allah španava da pratali već na nagradi za sva predavano i vrijeme koje je odvojio za nas ovdje. Sada ćemo, inša Allah, podijeliti hedije, podijeliti hedije nakon odbornih pitanja. Podijelit hedije svima koji su biločehnih sposa. Znači, svi koji su ovdje dobit će hedije. A prije toga što je dvija jedna knjiga brata Lovadina Jovanovića, knjiga Sari. Što je vrh knjige zbog čega napišao Zakup, kratko. Nek je napisana, ukratko, neke dvije tri minute da da je znaćete sva. A sad koliko ima pitanja, bojer, naredni 34 minute. Čet... Evo pitanja da jedno stiglo je. Način, da li postoji kontakt između berdza i ovog svijeta i neki tudi da ostvaruje kontakt sa tim dušama? Nema kontakta između ovog svijeta. U principu brzak u prevodu bukvalnom znači pregrada. Znači pregrada da se ne može kontaktirati između toga. A ovi koji tvrde to, ljudi tvrde svašta. Ja li imao još pitanje? Ljudi tvrde svašta tako da ljudima nije baš posve vjerovat. Hmm. učenje na kaboru takozvanih talkindova dalje sahih sestre utišajte se znači talkindova Poslani s.a.v. zbilja u jednom hadisu koji bileži imam Buhari, kaže Latinu me utakum la ilaha ila la svoje umrle na talkim la ilaha ila Ta hadisu je o Buhari i u Muslimu, međutim šta taj hadis znači? Kaže ulema Lema hadis znači da dok je čovjek na samrti Znači dakle, dok je čovjek na samrti, kad umire, da se pored njega šapuće la ilaha illallah. Ili da mu se kaže reci la ilaha illallah. Da poslednje što bude na ovom svijetu kaže šta? Jer poslanik u drugom hadisu koji je zabilježi Imam Hakim u svom ko kaže Man ka na ahiru kelamihi fi dunia la ilaha illallah dehalem džana. Čije posljednje riječi na dunjalu kubudu, la ilaha ila illa, šta? Uđem To je telkin pravi oko koje je olema složna i neraziraziv. Neki su proširili to značenje pa kažu, pošto je umrl čuje. Umrl i čuje. Kao što je došlo u muslimovom sahihu, onda kažu da mu pomognemo. I da kažemo, tako i tako dozivamo ga, kako da odgovori. Međutim, Većina u Leme među njima i učenjaci hanefijskog mezeba, naročito prve generacije hanefijskog mezeba, smatraju to neispravljeno. Zašto? Zato što hadis koji govori o ovom telkinu je kad nasamrtni, kad on treba da umre i da preseli, a kad umre onda je gotovo. Onda mu ne može pomoć niko drugi, al simon laha Đešanu, i zbog toga većina u ne prihvata takav postupak i kod nas ovde, ja mislim sada, ne praktikuje se više to, a inače to su kasnije generacije izvele iz tih nekih zatičaka. Slušao sam predavanje da Meleci, Munkir i Nekir nisu Meleci, nego Žinji, da li je to istina? Nije istina. Čim se kaže Meleci, Meleci, nego Ulema, je raspavljala o ta dva imena. Da li su to zbilja njihova prava imena? Jer kažu to su Meleci, a Munkir i Nekir, ili Munker i Netir to nisu baš fina imena, međutim bilo kako bilo to su meleci sigurno i imena nije poznata među lemom rasprava o ta dva meleka da li džini a postoji rasprava da li su Harut i Marut meleci ili džini koji se spominju istravno je da su i oni meleci a Allah je lašanuhu najbolje zna. Njega o dušama, pa njen kometa, da li se duše sastaju na, eh, na ovom ili ahiretskom svijetu. Da li se duše sastaju? Duše se nekad, taj ahiretski ili bezahsi svijet, svijet duša, je u principu svijet gajba. Razumijete to? Znači svijet, o kojem nije dozvoljeno pričati, Osim sa koranskim ili vjerodostojnim hadijskim tekstovima. Jer to je svijet koji mi ne možemo dopriti našim razumima, niti bilo čime. Da li se mogu spojiti iz nekih tekstova i postupaka shaba, naročito, može se zaključiti. Recimo, Bilal kada je umiro, počeli su plakat za njim. Pa kažu, oj što je nama žao tako dalje. Kaže on, nemojte tako govoriti. Ja kažem, radosti moja, sutra ću se sreti sa Mohamedom i njegovim drugovima. Znači, kad bude umirom. Ti takvi neki tekstovi postoje iz bilja, a Allah, Đanšanuhu, najbolje zna. Šta bude s dušama koji su kremirani, njihovo peplo je prosud. Duša ne može biti kremirana. Tijelo bude kremirano. Znači, tijelo, u principu, se spali i pretvori u pepeo, a duša je već izašla iz tog tijela. I ne može biti uništena i rasuta. A tijelo, naravno, olađe u šteno će ga sastaviti na kiametskom danu. A da pitaš je li na kremiranje i drugo, to je drugo pitanje. Što je lijepo od Islama. Kako se ponašati na grebljima kad se priđe umrlim. Poslanih vaseleme, kaže Aisha radijallahu anha I je običaj posjećivati umrle gotovo svaku noć. Znači, obilaziti kaburove i učiti dovu Tako da iša jednom prenosi i ovako jedno zanimljivo. Imamo vremena za to. Hajde da ne duljimo onda. Da ne U svakom slučaju, nazove se selam, prouči se dolar i prouči se od dova šta god hoćeš. Znači, da kažeš, Allahu mojo, prosti im. Allahu moj, spasi. Allahu moj, povećaj indređe. Allahu moj, olakšaj. Šta kada hoćeš na svom jeziku, u bosanskom nima nikakvih problema. Što stiče toga, nije dozvoljeno sjediti na kabrovima, oskrnavljivati na bilo kakav način. E, to su ti adabe. Da li postoji dokaz da čovjek, kada je u komi, da njegova duša iziđe iz tijela, Znači, je ima kriče koje ljudi do, doživljavaju tu komu i tako dalje. Što se tiče šarijanskih dokaza u vezi sa komom i slično, zna se da kad čovjek spava, zbilja to, ali što je spomenuo u Koranu, da duša izađe, ako je to vrsta sna u principu, ili tako nešto može biti, ali ovo ostalo ne znam, zbiljao. Šta reći, ako su ljudi doživjeli našto i kažu,